І сказав Семен: Буду ждати тебе в своїй гардії, хоч і до смерті. Птах не вгавав, клекотів. Семен поглянув на високу грунь, що далеко-далеко за перерами дивилася на світ вікном Олененої хати. В душі забриніла ще раз пісня і стихла. Прийшов і її кінець. То подумав Семен, що не сили йому до завтра слухати цей розпачливий клекіт, і птаха прогнати не зможе, а тому ще нині зійде в село і скаже Йосипові, що буде жити коло нього, а з граждою на кечері найробить, що хоче. Коли сонце схилилося на грунь, Семен з бесагами через плече Вийшов з хати. Клекіт не вгавав і досі. Семен поглянув на близька, що махав крилами, і клекотів ще настирливіше, озирнувся і, побачив, з за лісової пересмуги летів другий птах. Простісінько до ґради. Птах несміливо опустився на край даху, і обережно й насторожно підходив до гнізда, де стояв гудівець. Спочатку вони приглядалися один до одного, потім витягнули шиї, діткнулися дзьобами і радісно заячали. І подумав Семен, що зарано стихла його пісня, що до сина він встигне прийти ще й у косовицю або ж підзиму, бо чого квапатися? Бузький на Семеновій хаті. Тож весна буде красна. 1973 рік. Зелений Гомін. Та раптом згадав, Смереки випускали перші липкі пагони, А розбейканою призбою дороги, Попри стрімки скелі й кручі, Супроти течії Черемошу тягнувся Хортистський обоз, і ти, втративши вже надію, що вирвешся коли-небудь з цього фаршпану, тихо пов'юкував на батькових шкапенят, сидячи на скриньках із снарядами. Мадяри були мокрі, голодні і злі. Ти боязливо озирався, бо тобі не було ще й п'ятнадцяти, а позаду тебе, звісившись з воза ноги, сидів твій вартовий з карабіном поміж колінами і тихо, щоб не чули задні, наспівав українську пісню про камінь, що росте без коріння, про сонце, яке сходить без насіння, про серце, що плаче без сліз. І обриваючи казав тобі шепотом, «Не журися. Нам аби за перевал, а там драпа. Я до свого ненька, а ти вернешся до свого. Айно?» «Але ти не вірив, бо за тобою тягнувся вужем чорний обоз із снарядами, польовими кухнями й гарматами, і промоклі офіцери люто лаялися, а цьому, що назвав себе українцем із Закарпаття, ти теж не міг довіряти» бо на ньому був чужий мундир, а вояки в цих мундирах стріляли у твоїх односельчан над прутом. І враз на крутому повороті, де дорога всувалася до самої води і тільки оплетена міцними линами кашиці рятували її від загибелі, раптом з боку з жолобини затріскотіли автоматні черги і почувся такий недоречний, і смішний у своїй трагічності Лемент. Та куди стріляйте, йой, та почекайте, найся сховаю, та я не мадярка, я миронячка з Хороцева. Отут на прогнутій кашиці, що врізалась наскізь у пініву черемошу, отут, де ти стоїш з еотеодолітом і прицілюєшся перехрестям на другий берег, Стоятиме ліва опора високої греблі. Це буде незабаром, і вічна дика ріка враз зупиниться в шаленому бігу, і тихі води поволі наповнять цю делину вщерть від Буковинського до Покутського берегів, спочатку поверхня озера, збрунатиться від бесилої злости, і люті, Вири кружлятимуть посередині, захоплюючи в останній танець розсихаті пні покручі, вимитих із надр правічного зарінку з кам'яніних колод, і рештки плотів та вариння з і із пузу, притоптану до землі тисячолітніми зливами і снігами, і буде вода чорною від озлоблення, та мене небагато часу, і очиститься вона, і заспокоїться, а у висаненій гладіні відіб'ються миряди нових небачених вогнів, і скажуть ті старі люди, які ще й нині знаються з відьмами, мавками і чугайстрами, ті люди, виселені на берег великого озера, скажуть, що знайшовся нарешті лицар, який зірвав з голови змії цариці діамант, подарувавши горам вічне світло, і швидко вгамують свої жалі за наседженими місцями...